Çox, Həlki, çox da ərzət sunmalıdır, həni ki, çox ki, rəbul kimi nəqdələr gətir çıxarmasın. Və doxuzuncu, rəbul evladların uçaqları şəhqətdən məxrum etmək. Şəhqətdən məxruf etmək bu da e, təzahürlərdəndir. E, nəyə görək? Çünki əgər valideyn evladlarının o şəhqətlərini məxrum edərməksə, evladlar, uçaqlar o şəhqəti məncildə, evdən xaricdə atıracaqlar, köldə atıracaqlar ə yox, 60 köldə kimdir bu şəfqətli, onlara qarşı şəfqətli olardı. Və onuncu təzahürlərdən ə sadəcə zahir ilə maraqlanmaq. Fərdi şəxslərində sadəcə insanın zahir ilə maraqlanması. İnsanların bir çoxu, yəni, elə guman edir ki, ə gözəl tərbiyə, yəni gözəl yemək məqamına görəsən, yəfiyinlə nə və yaxta gən yəni, başı salsa deməkdir və ya yerlərdə otmal, və insanların qarşısına, yəni, gözəl formada çıxmamalıdır. Və bunlar qədim millətlərin əsas, yəni təhsilə, o mənəl, o din, yəni, dinlə maraqlanması və gözəl axlaq buna Və 11-ci təzahürlərdən, eee, sıxlıqlara baxırsız, yaxşı zəmində olmaqla bu cür bir aqum saqlanaqlar, yaxşı zəmində var. Yaxşı zəmində ipratı yoxdur. bəzi asallar saqlanana qarşı yaxşı zəmində ipratı var. Buna görə onlar barədə heç işte, də soruşmurlar və onların salları ilə maraqlanmırlar. Və onların, yəni saqların toxularından, yoldaşlarından heç bilmirlər. Nəyə görə? Çünki onlar evlatlarına inancı həddindən artıq Hətta ki, onlar barəsində deyilən heç bir sözü qabul Əgər biz ə, evlatlarının biri, evlatlar yaxınlardan biri bir dəlaya şəhsə və yaxudsa bütün yoldan təhsil olar, başqa yola meyil edənsə, sonra insanların kimsə asasını, diqqəsini buna yönətdiyi zaman asa başlayar ki, öz evladı müdafiə etməyə və evladı sözü üzürlər çatmağa və kim ki bunu deyibsə onu isyan edər və onu, deyək ki, sən sələtirsən və sən sözünə aid olmayan böyük işə qarşırsan. Bununla o ki ona diqlətsin, genəlidir, ona isyan edersin. Bu da təzahürlərdən 11-i nədir, yəni yaxşı zəndə, cəhzlərdən, yaxşı zəndi ifqata varmaq olmaz. Yaxşı zəndi olmalıdır, ifqata varmalıdır. Və həmçinin, bunun əks olaraq 12-ci, təzahürlərdən 12-cidir, pis zəndi ifqata varmaqdır. Yəni, uşaqlara qarşı fiskləndə ifrata varam. Bu da əvvəllikini əks edir. və bəhzən varmı ki, qarşı fiskləndə ifrata varmıdır və artık o öz hədqindən, yəni bu fiskləm o qədər olur ki, artık hədqindən kənara çıxır və onların uşaqların niyyətlərini itiyam edir. Yəni o qədər, yəni fiskləndə olur ki, öz evladının də itiyam edib və ona qətiyyən yəni, inanmış zə qələstə də elə konfranslar elə eleştirir ki hər bir böyük və balaca işdə işte onlar arxasındadır və onlar içində ən yəni, balaca böyük əməllərini yəni, fətarlama düşürdük. bu da artıq yəni təsbirə nədir? Təsbirədir. Yəni, nə? Yəni ya bütün insanı təsvir məaudə nə də keçmişdən bir təsvir yoxdur. Ona görə də əhəmiyyətli cəhətlərdən tərbiyə xələldən narazıdım. Onun bütün Uşaqlar arasında sərt koymasın, uşaqlar arasında sərt koymasın, yani görürsən ki, insanlar öz yani əldanlar arasında sərt koymasın və bölgüdə onlar arasında ədalətli olurlar, tafə çox bu bölgiyi imati olsun bir, yəni mənəv olur və mən yani səni həniyyə verdiyi zaman, etə zaman, əldanlar arasında sərt koyur, eləsiz, əldanlar yani, arasında sərt koyur Bundan bax ilə var ki, bu, yəni, uşaqların sətinə, yəni, kökcündə diyer çalan şeylərdən biridir. Və bu da onların arasında, uşaqlar arasında kim xüdurətə sələf olur və ə, onların, yəni, ən uşaqların bir öz aralarında, ən içində, qarşı mislətə sələf olur. Kötən sələfdə, yəni, öz uşaqları ütməkdir, ağzlılardır, bir üçün ökütlər olduğu Və həmsinə bunlar yəni, əlamətlərinlə və atalar, yəni əldatlarının, bir isə, oğullarının birisinə müəyyən bir qadın mağdur və ona e, müəyyən qeydə gələ, iqliyyət gələ, qorfa qalır və onun üçün məsələn, ye evdir, amıyaqsızlıq o dalajaların, o vəzizlərin sayın edir və eqli gəndəcə onları sayın edirəcəyə e, və evləndir, sonra e, Yəni, bu da əni, deyicin, onların sayını ayırırsa və o birilərinin sayını ayırmalıdır. Görsən, bəzi, evladlarının dərsini verir, başqalarını verir. Və dərsini evləndirir, başqa birisinin də digərini evləndirmir. Başqaların onlar, əni, sizlə evlənmək layiq, yəni, yaslardır, bərabər, yaslardır yaxud da ki, neyə görə evləndirilir? O, bizdə evləndirdik ki, xoşuna gəldi, sövcənin olduğundan olduq, o, bizdə xoşuna gəlmədi, gəldinə yakın, sövcənin olduğundan sövcənin olduğundan Artıq, bir tənədi, adilikdə idik, qırlaqlar altında. Yani, kim, yəni, əmin olabilər ki, yaxud da özünə qarantiya verə bilər onlar dövcəyənə gələr, o, yaxud da ki, o mal özündə qalacaqdır. Və həmçinin qızların da öz haqqı vardır. Həmçinin qızların da öz haqqı vardır. Əgər əldatlarından, oğlanlarından bilmək edirik bir şeydir yəni o dərəcədə də, yəni bacakırsa, də də də də pay ayrılmalıdır. Bundan sonra həmçinin təzahürlərdən yəni, 14-cüsü, əsasab bu bilmələkdir. Yəni, qız doğulması ilə, Ə, qədəblənmək, qız olduğuna görə qədəblənməsi, işlənməsi. Bu, təhsiyyədə hələl olmasının əzbər, bu əqidədə hələldir. Yəni, insan buna işlənirsə, qız ısağlı olduğuna görə işlənirsə, qədəblənirsə, bu insanın əqidəsində hələl var. Bütün insanlardan bəzi Allah salamına, yəni, qız ısaq, zaman onunla işlənir və özündən ki, şəxsiyyət təsdiqi mənasında hansı Allah sənə onlar nə deməkdir Allahlara yəpaqlar nə nəsul 300000 qəyərlərdir və əgər siz qadınlarla birlikdə olsanız Allah sizə xüsusi icazə verir və o ədalətli olur. Qavmın içindən zaman ki, onun gizli O, onun özü qaralar, onu zəhislənər və insanların izlənər, nəyə görə? O müjdənin özünə görə pis olduğuna görə. Onu necəcə? Yəni, o axtarlılık üzərində, alçaklıq üzərində onun üçün alçaklı sayılır, bu devladın olması, yəni, saxlayacaq ki, onu torpaqan basıracaqdır. Yəni, onların deyirdiyi hükmə nəcə risistlikdir? yəni, bu gecə günək, gecəyənə qədərdir, Əgər deyirsən, bu doğum həstəxanların gülsül dəyər etkən həstə və o kəsdə ki, onların oqsaqları olur və onlara bastan və onları hallıq seyir etsən və onların xəbərləri dinlirsən, sən qəribə bir oqsaqlıq görərsən. Onlarla, o şəxanlarla cahillər arası, hansı ki, və qəribə bir yəni, uyğunluq görərsən, hansı ki, Allah xarələ o müşriqlərin o cahillərin cahiliyyət dövrünün ah, yani, halını ilə qədər etməkdir. Hətta bəəz xatlıqanallarda yəni, artıq bilirlər ki, anan bəxsində olan yani, qıl şağdır, yəni, qıl uşağıdır, yəni, oğlan uşağıdır. Hətta, yəni, qıl uşağı olduğunu bildikdən sonra onlar, yəni, bununla tədərlənilir. Və qıl uşağı olduğuna görə tədərlənmək, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, Yəni şirk demədir. Səhhəcə ona görə e, birinci e, an nə və irsadu ala qədərin. o Allahın qədərini etmədir. Allahın qədərini etmək. Və ikinci an nə fikr rastan e, biha fi'n nas Allahın səhəcincəc etməkdir, ona süx etmək əvəzinə. Və bu da Allahın qəzəbinə sərfə düşməyə sebəb bir Səbəb o maki fayə. Allahın qəzərinə gəlir o insan. Və həmçinin ənəv tüşkülü, əvkəşə, bu əhləq əhləcəyəsindir. Yəni, belə bir hərəkət cahiliyyət əhlərinin əhlərinin əhlərinin Və həmçinin o insanın sətəhliyinə, cahilliyinə və onun ağzında xələlin, nadirin olmasına bir yani dəlil, dəlalətdir. Və həmçinin bu, o qadını, miskinini bacarmadığı, əlində olmadığı bir şeyə Sövk etməsidir, onu qarqatı yani, olmayan bir şeyinə yükləməsidir. Bəzi dərə görsən qazına qədərlənir, öz yoldaşına qədərlənir, neyə görə? Duz e, uşağa Və o miskin bilmir ki, eğer o dərk eləsə idi, ona səbəb olan birinci özüdür. Qazınla yani elə müamilə rəxtar edir ki, elə bilir ki, oğlan uşaqlarının dünyaya gəlməsi onun istiyarındadır. Neyə görə o insan özünü boğmur? ki, yəni onun səbəb olan, o tozlanmaya səbəb olan özüdür, o qız uşağının tozlanmasına səbəb olan o kişinin özü neyə görə oluysan deyə özünü qoğmuruz və həmçinin bu yəni, qadını ihanət etmək və həmçinin onun dər dərəcəsini aşağı kalması və həmçinin təzahürlərdən 15-cisi uşaqları e, pis adlarla adlandırmaq, yəni təzahürlərdən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 və gördüm ki, günahlar və asiliklər sən əgər bəndə tövbə edərsə, o tövbə onun qarşını, onu, onu qarşısını alır, yəni onun kökünlə silir və onun pis tədrinin tövbə nərhal təsir. Deyəcək ki, İslam özündən əvvəl olan günahları sildiyi kimi, özündən əvvəl ən büyük günah şirki sildiyi kimi və hər gün tövbə o şəhətlərinlə yəni, kamilləşərsə yəni, bütün əvvəl günahlara kəfar edir. Lakin Başqa bir ilmaq, asidik vardır ki, bu e, yani insanın onur vasınıza da, olduğu zaman onur vasınıza davam etməkdir və həmçinin bu e, nədələrə e, doğalak nəsindən çəsan bir ağırdır, e, görsən ki, nəsildən nəslə keçir e, və hətta tövbə olsa da, bunun, bunun tövbəsi üçün uzun bir yani, iş lazım, qat lazım dünyəyə görə bu altlar bu altlar insanın yəni pasportunda, bütün sənədlərində, sürücünün şəxsiyyətində bu kimlik altlar hansı artıqna dey Yəni bu sözləyə yanaşır. Həm o altlar sistemdə birfərdi təsmit məudə. bu altlar nə təhlükəlik Zə kürəyətin əsas etdiyi və ya qosarəq inna hatə hissə və xiddəsinə uzun olan salafat bir pisirə uygun olan bir arxaxtlamışdır. O da deyir ki, müsəlman ölkələrində yayılan, yəni fikir ifrazatlarından mükafirlər tərəfindən gələn fikil müharibələrindən biridir ki, yəni bəzi onların məzhebini, onların yolunu yerilər və onların ə, yəni mədəniyyətinin üslubları Növbən ki, onlar yəni, orada olan əmhikadları, kafirlərdə olan fikirlər həminən, axtaliyyətdə qalbı qəsb etmə olur və adlandırmaqda olan ən yəni, böyük xatallardan, başlayan xatallardan böyük nədir? Və haram olan qadağan adlarla uşaqları adlandırmaq, uşaqları allah olan adlarla adlandırmaq. El-əhədsin, el-rəhmən, Allah, el-xal, yəni bu kimi adlarla adlandırmaq, yəni el-haramdır. Allah'tan gerisində abd adı artına adlar, məsələn, abdın nəbi, yəni Peyğambərin kulu, abdın yani Hüseyin, yəni Hüseyin'in kulu, Hüseyin kulu, var böyle adlar yoksa yoksa Hüseyin kulu, Ali kulu, <gülüyor> <gülüyor> həmçinin onları adlarına əcnəbi adlarla, əcnəbilərin, o kafirlərin, lansı ki, o düşmənlərimiz olan Yahudan Aslanlar adlarından, George, <gülüyor> Michael, ə, Diana, Joseph və Jasmine, Yani bu və həmçinin, hansı e, ki, o, haram adlarla onları çökmək lazım e, o cəhbarların, o tağutların adları ilə adlandırmaq, Piraun, Haman e, və Qarun və onların dövündən olan Mark, Lenin, Salim, e, çünki bu kimi adlarla adlandırmaq nəyi bildirir? Onların tərəkkətinə razı qalmalı, onların əməllərindən razı qalmalı və onların doğu yolu silməyindir. Və həmsinin <coughs> uşaqları adlandırmaq, elə bir azlarından ki, yəni o, yəni, az artıdan da elə ki, o Allahın adı olduğunu sanaraq. Artı ki, bu da şəriyyət tərəfdən bəyənilməyən azlardır. E, Məsələn, azın maxsus, elə bilir ki, Allahın adı az az -məvuz -məvuz çünün, elə bilir ki, azı yoxdur. Azı səhdar, azı məhvuz görmək e, kimi azlar vənədi Və həmsinin məhsul olan adlardan, ədəb və dür sərəfdən hansı ki, onun işləndə yəni, xoş gəlmir, yəni, onun mənası nəfslərə ə, nəfslə ikras yadır zəni, himar adı, himar eşek deməkdən də tərz, edə bilirə adlar vardır, tərz, i, samurra, acı ə, və həmçinin məhsələlik səbəb olan adlar sənə tur tur istiyor babı qəsr tijin yani, food mətbəxanlar yəni eee yəni adlandırma səbəbi olmaz e, və həmçinin çox səddi də heyani kisam adlar var. Ən yani, bu suatlar da adlandırma olmaz. Heyan bir ədəci adlar bu kimi eşidə dəli o qədər də sağlam, saatin fitnə şadiyen, ə e, həmçinin mələklərin adlarını qoymaq. Xüsusən də qadınlara, bibiyoxşa əniyə buna təşəbbühan bilməhkin, yəni bu yol ki bu şəkildən oxşarlıq oldu. İstisnasız, pokcamaz, eee və həmçinin təsvir bir əsərlə istəmadə yani, ki diniyyə, yani, din tərcəmə o aq üçün səni bir parmaq ilə arasını kəşf edir və bu ağoda ən üzünə qoymaq e, yani, qəizdir. Hələ bu artıq ən təmizliyidir, Temizli, o insanın cizmin olduğumu, olduğumu bütün adlarlar artırır, əli, yani cizlindir, ya haram, yaxıdır məktub. Ya sonra gələ 6-cı tezahimədən, 16-disi, əsələk, 6-nus, sələk, əsələk, Allahxanək şühanlanırsın.